Фредрік Бакман Чоловік на ім'я Уве Розділ перший Чоловік на ім'я Уве купує комп'ютер, який зовсім не комп'ютер. Уве 59 років. Він їздить на Саабі. Він із тих, хто тикає пальцем на людей, які йому не подобаються. Так, ніби вони злодії, а його палець – ліхтарик полісмена. Уве стоїть біля прилавка магазину, куди власники японських автомобілів приходять купувати білі кабелі. Довго вдивляється у продавця-консультанта, потім трясе білою коробочкою середнього розміру в нього перед носом. Отже, це один із тих, «Опадів». «Так?» – вимогливо питає Уве. Продавець, молодий хлопчина з однозначним індексом маси тіла, геть знервований. Він явно ледь стримується, щоб не видерти коробочку з рук Уве. «Так і є. Айпад. Чи не могли б ви перестати так ним трусити?» Уве кидає на коробку скептичний погляд. Наче це дуже підозріла коробка. Наче це коробка – яка їздить на скутері, носить спортивні штани і щойно назвала Уве «друже мій» перед тим, як упарити йому годинник. «Ясно. То це комп'ютер, так?» Продавець киває, потім вагається і швидко хитає головою. «Так, тобто я маю на увазі, що це айпад. Хтось називає його планшетом, ще хтось – пристроєм для серфінгу». Все залежить від того, як його сприймати. Уве дивиться на продавця так, наче той щойно говорив задом наперед, і знову трясе коробочку. «То вона хороша, ця штука!» Продавець розгублено киває. «Так, хоча... Що ви маєте на увазі?» Уве зітхає і починає говорити повільно, артикулюючи слова. «Так, наче єдина проблема полягає в тому, що його опонент погано чує. Чи він хороший? Це хороший комп'ютер. Консультант чухає підборіддя. Ну, тобто, а вже ж, він справді хороший, але все залежить від того, якого саме плану комп'ютер ви хочете. Уве блискає на нього очима. Я хочу комп'ютер. «Звичайний чортів комп'ютер!» На мить між двома чоловіками западає тиша. Продавець прочищає горло. «Ну, це не зовсім звичайний комп'ютер, може вам краще взяти...» Продавець робить паузу і, схоже, намагається дібрати слово, яке би вписалося в межі розуміння людини, що стоїть перед ним. Потім він знову прочищає горло і продовжує... Лептоп. Уве роздратовано хитає головою і загрозливо нависає над прилавком. Ні, я не хочу якийсь лептоп. Я хочу комп'ютер. Продавець киває, ніби вчитель, який дає новий матеріал. Лептоп це комп'ютер. Ображений Уве блискає очима і замахується вказівним пальцем над прилавком. «Ви думаєте, я цього не знаю?» Знову западає тиша. Наче це зійшлися два бандити, які раптово усвідомили, що забули прихопити свої пістолети. Уве довго дивиться на коробочку, ніби чекає, що вона в чомусь зізнається. «Звідки тут висувається клавіатура?» Бухкоче він зрештою. Продавець тридолонями обкрай прилавка і нервово переступає з ноги на ногу. Як це часто роблять молоді консультанти у роздібних магазинах, коли починають розуміти, що щось явно відбере значно більше часу, ніж вони спочатку сподівалися. Ну, в цьому пристрої насправді немає клавіатури. Уве робить щось своїми бровами. А, ну звісно, бурмочив він, бо її ще треба придбати додатково, чи не Так. Ні, я маю на увазі, що цей комп'ютер не має окремої клавіатури. Ви керуєте всім просто з екрана. Уве недовірливо хитає головою, наче на його очах продавець щойно обійшов прилавок і лизнув засклену вітрину. Але мені потрібна клавіатура. Ви розумієте це? Хлопчина зітхає так глибоко, ніби подумки терпляче рахує до десяти. Гаразд, я розумію. У такому разі не думаю, що цей комп'ютер вам підійде. Думаю, натомість вам краще придбати щось на кшталт макбука. Макбук? Перепитує Уве, якого це аж ніяк не переконало. Це ще одна з тих клятих електронних книжок, про які всі говорять. Ні, макбук це, – це лептоп з клавіатурою. Ясно. Шипить Уве. Якусь мить він роздирається по магазину. Ну а вони? Виходить, хороші? Продавець-консультант опускає очі до прилавка, намагаючись не виказати ледь стримуване бажання почати роздирати власне обличчя. Аж раптом він починає сяяти, і на його обличчі з'являється бадьора усмішка. А знаєте що? Я зараз подивлюся, чи мій колега вже закінчив зі своїм клієнтом то він підійде до вас і все вам покаже. Уве зіркає на годинник і неохоче погоджується, нагадуючи консультанту, що деякі люди мають важливіші справи, ніж стовбичити весь день в очікуванні. Консультант швидко киває, зникає і за кілька секунд повертається вже з колегою. У колеги дуже щасливий вигляд, як у людини, яка вже давненько не працювала продавцем-консультантом. «Вітаю! Чим я можу вам допомогти?» Уве сверлить прилавок своїм поліцейсько-ліхтарним пальцем. «Я хочу комп'ютер!» Тепер колега не має аж такого щасливого вигляду. Він кидає на першого продавця-консультанта погляд, який явно обіцяє відплату за таку витівку. Тим часом перший бурмоче. «Я більше не можу, я йду на обід!» «Обід!» – пихає Уве. «Це єдине, що турбує людей у наші дні!» «Прошу!» – промовляє колега і обертається. «Обід!» – Уве криво всміхається, кидає коробку на прилавок і швидко йде геть. Розділ 2 Чоловік на ім'я Уве робить обхід свого кварталу. За три тижні до цього. Була за п'ять хвилин шоста ранку, коли Уве і Кіт зустрілися вперше. Котові Уве не сподобався одразу і категорично, і почуття це було дуже взаємним. Уве, як завжди, прокинувся на 10 хвилин раніше. У нього в голові не вкладалося, як можна проспати та ще й валити всю провину на будильник, бо він, мовляв, не задзвонив. У самого Уве ніколи в житті не було будильника. Він прокидався за чверть до шостої, тоді ж і вставав. Щоранку, вже майже 4 десятиліття, упродовж яких вони жили в цьому будинку, Уве вмикав свій кавовий перколятор, завжди, в будь-який день, насипаючи однакову кількість кави, а потім вони з дружиною випивали по чашці. Одну міру для кожної чашки і додаткову для кавника-перколятора. Не більше, не менше. Люди тепер уже не знають, як це зварити каву, як слід. Так само – як мало хто сьогодні може писати ручкою, бо зараз, бачте, всюди ці комп'ютери та еспресо-машини. То куди ж тоді котиться світ, якщо вже ніхто не вміє ні писати, ні каву варити? Поки готувалася його ідеальна чашка кави, Уве одягнув свої темно-сині штани і куртку. Встромив ноги у дерев'яні клоги і засунув руки в кишені з тим особливим виглядом який мають чоловіки середнього віку, впевнені, що нікчемний світ за дверима їх неодмінно розчарує. А потім він розпочав свіранковий обхід вулиці. Коли Уве вийшов на двір, навколишні блокові будинки потопали в тиші і темряві. Ніде не було видно, ні душі. Хто б сумнівався? Подумав собі Уве. На цій вулиці ніхто не завдавав собі клопоту вставати раніше, ніж потрібно. Тепер тут жили лише самозайняті особи та інші сумнівні типи. Кіт сидів із безтурботним виглядом посеред проходу між будинками. Мав він половину хвоста і тільки одне вухо. Та мисям на ньому світило голе тіло, ніби хтось навмисно повидирав жмутки шерсті. Малопривабливий представник родини котячих. Уве потупав далі. Кіт підвівся. Уве зупинився. Якусь мить вони міряли одне одного поглядами, наче двоє потенційних забіяк у барі маленького містечка. Уве роздумував, чи не швергнути в нього черевиком. А кіт дивився так, ніби явно шкодував, що не взув власні клоги, аби було чим відбиватися. «Пішов геть!» – гаркнув Уве так раптово, що кіт аж відскочив. Він окинув поглядом 59-річного чоловіка з його клогами. Повернувся і перевальцем пішов собі. Уве міг заприсягтися, що перш ніж забратися, той закотив очі. «От зараза!» – подумав Уве, зикнувши на годинник. За дві хвилини шоста. Час іти, бо чортовому коту мало не вдалося зірвати йому весь обхід. Чудово б вийшло! нічого сказати. Він методично пройшовся всіма пішохідними доріжками між будинками. Зупинився перед дорожнім знаком, який забороняв водіям заїжджати в житловий район. Добрача копнув металевий стовп, на якому тримається знак. Не те, щоб стовп хитався, або що, але завжди краще перевірити. Увез тих людей, які перевіряють стан речей, даючи їм добрачого копняка. Він обійшов усю автостоянку і оглянув з усіх боків кожен гараж, аби переконатися, що жоден не був пограбований чи підпалений уночі якимись хуліганами. Такого тут ніколи не траплялося, але й Уве ніколи не пропускав свій обхід. Він тричі сіпнув ручку на воротах власного гаража, де стояв Сааб. Усе так самісінько, як і щоранку. Після цього Уве оглянув гостєву стоянку, де автомобілі можна було лишати не більше, ніж на 24 години. Ретельно переписав усі номерні знаки в маленький блокнот, який завжди носив у кишені куртки, і порівняв їх із номерами, записаними напередодні. І якщо раптом якісь номери збіглися б із записаними в блокноті, Уве пішов би додому, зателефонував би у відділ реєстрації транспортних засобів, щоб отримати інформацію про власника автомобіля, а потім зателефонував би йому особисто, аби повідомити, що той – чортів нікчемний придурок, який навіть знаки читати не вміє. Звісно, Уве було начхати на те, чиї машини були припарковані на гостьовій автостоянці, але це було питання принципу. Якщо на знаку написано «24 години», Значить, саме стільки тобі дозволено тут лишатися. Що ж це буде, якщо всі почнуть паркуватися, де і коли їм заманеться? Буде хаос. Тоді машини тут будуть просто всюди, чорт забирай. На щастя, сьогодні на гостьовій стоянці не було жодного несанкціонованого автомобіля. І Юве міг перейти до наступного пункту щоденного обходу. Приміщення для контейнерів зі сміттям. Не те, щоб це був його обов'язок. Навіть навпаки, він від самого початку непохитно був проти цієї дурні, яку нав'язали новоприбулі активісти, що побутове сміття мусить бути відсортоване. Ще й заявили, що раз було ухвалене рішення про сортування сміття, то хтось має стежити за тим, аби його таки виконували. Звісно, ніхто не просив Уве цього робити. Але ж якби люди, такі як він, не виявляли ініціативу, запанувала б анархія. Усе навколо було б засипане мішками зі сміттям. Уве кілька разів копнув контейнери, вилаявся і з контейнера для скла витягнув банку, бурмочучи щось про недоумків і відкручуючи з неї металеву кришечку. Скряну банку він вкинув назад у контейнер для скла а кришечку в контейнер для металу. Раніше, коли Уве очолював асоціацію мешканців, він усім голову прогриз, наполягаючи встановити камери відеоспостереження в приміщенні для контейнерів зі сміттям, щоб відучити людей кидати аби що, аби куди. На превелике роздратування Уве пропозицію відхилили. Сусіди заявили, що їм буде трохи ніякого під присілом відеокамер. До того ж, Зберігання всіх цих записів стало би суцільною морокою, і це навіть незважаючи на те, що Уве завжди стверджував хто має чесні наміри, той не стане боятися правди. Через два роки після того як Уве усунули з поста голови асоціації у результаті зради, яку Уве потім називав ледь не державним переворотом, це питання постало знову. Нова керівна група швиденько пояснила мешканцям, що вже з'явилася новомодна камера, що активується датчиками руху і відправляє відео просто в інтернет. За допомогою цієї камери можна спостерігати не лише за приміщеннями з контейнерами для сміття, а й за автостоянкою, запобігаючи таким чином вандалізму і крадіжкам. Більше того, відеоматеріал автоматично видаляється через 24 години, а отже, право мешканців на недоторканність приватного життя не порушується. Для встановлення камери потрібна була одноголосна згода всіх мешканців. Проголосував проти лише один. І все тому, що Уве не довіряв інтернету. Він писав це слово з великої літери «і» та наголошував склад «ін», хоча дружина постійно діймала його тим, що треба ставити наголос на складі «нет». Дуже скоро керівна група усвідомила, що інтернет буде спостерігати, як Уве викидає сміття тільки через труп самого Уве. Жодної камери так і не встановили. Тим краще, казав Уве. У будь-якому разі щоденний обхід був ефективнішим. Усі знали, хто що робить і хто тримає все під контролем. І це було ясно будь-кому, хто мав хоч дрібку місків. Оглянувши приміщення з контейнерами для сміття, він замкнув двері, як робив це щоранку, і тричі добряче сіпнув їх, аби переконатися, що вони зачинені як слід. Потім він обернувся і помітив велосипед, притулений до стіни зовні велосипедного гаража. І це попри величезний знак, який забороняв мешканцям лишати тут свої велосипеди. Поряд із ним хтось із сусідів приліпив гнівну записку, написану від рук. Тут не парковка для велосипедів, учиться читати знаки. Уве щось про буркотів, про безнадійних ідіотів. Відімкнув двері гаража, взяв велосипед, акуратно поставив його всередину, замкнув гараж і тричі сіпнув ручку дверей. Він зірвав зі стіни гнівну записку і подумав запропонувати керівному комітету почепити на цю стіну відповідний знак. Не чіпляти повідомлень. Люди нині чомусь вирішили, що можуть вештатися зі своїми гнівними записками і тут, і там, і де їм взагалі заманеться. Та це стіна, а не бісова дошка оголошень. Уве пройшов невеличкою доріжкою поміж будинками. Зупинився перед своїм будинком і нахилився над бруківкою, обурено принюхуючись до тріщин між камінням. Сеча. Вони смерділи сечею. І з цим спостереженням він увійшов у свій будинок, замкнув свої двері і випив свою каву. Допивши, Уве скасував оренду своєї телефонної лінії та передплату на газету. Полагодив змішувач у маленькій ванній кімнаті, вкрутив нові шурупи в ручку дверей, що ведуть із кухні на веранду. Переставив коробки на горищі, поскладав свої інструменти в сараї та приклав зимові шини Сааба. На нове місце. Ну, ось і все. Хто б міг подумати, що все так обернеться. Зараз четверта година пополудні листопадового вівторка. Він вимкнув усі батареї, кавовий перколятор і все світло. Змастив усі дерев'яні поверхні на кухні. Хай там що кажуть ті впертюхи із Ікеа. Про те, що дерево не потребує змащення. У цьому домі всі дерев'яні робочі поверхні змащуються кожні півроку. Є у цьому потреба чи ні? Щоб там не казала про це дівуля, в жовтому светі з величезного магазину самообслуговування. Він стоїть у вітальні двоповерхового блокового будинку з крихітним горищем позаду. І дивиться у вікно. Повз пробігає під тюбцем 40-річний наголений піжон із будинку через дорогу. Андерс, здається, так його звуть. Нещодавно переїхав. Живе тут ледве 4-5 років. А вже примудрився пролізти в керівну групу асоціації мешканців. Слизька змія. Думає, що ця вулиця – його. Певно переїхав сюди після розлучення. Ще й Лебонь приплатив немало. Такий, як усі ті покидьки, що з'являються тут – і піднімають ціни для чесних людей. Наче це якийсь квартал багатіїв, і також їздить на Ауді. Зауважив Уве. Так він і знав. Усі самозайняті індивідуальники та інші ідіоти їздять на Ауді. Уве засовує руки в кишені. По хазяйськи постукає ногою по плінтусу. Цей блоковий будинок таки завеликий для Уве та його дружини. Треба визнати. Але за все вже заплачено. Не лишилося ні копійки кредитів. Чого не скажеш про тих піжонів. Тепер навколо самі кредити. Усі знають, як доводиться виживати. Уве виплатив свою іпотеку. Виконав свій обов'язок. Ходив на роботу. Жодного дня не був на лікарняному. Підставляв плечі під свою частку тягаря. Брав на себе відповідальність. Цього ніхто вже не робить. Ніхто не хоче ні за що відповідати. Тепер одні тільки комп'ютери, консультанти, великі шишки, які ходять у стриптиз клуби і поте під столом продають договори на оренду квартир, офшори і портфелі акцій. Ніхто не хоче працювати. Повна країна людей, які тільки того і хочуть, що цілий день ходити на обід». «Як ви дивитесь на те, щоб трохи збавити темп?» – спитали Уве вчора на роботі. Розводились про відсутність перспектив для працевлаштування. Через що вони вирішили відправити на пенсію старше покоління? Третину століття на одному робочому місці, і ось як вони звертаються до Уве. Ні з того, ні з цього він – бісове покоління. Тому що в наші дні усі 31-річні – Усі носять облиплі штани і більше не п'ють нормальну каву, і не хочуть ні за що відповідати. Достобіса чоловіків з викоханими бородами, які міняють роботи, міняють дружин і міняють марки машин. От так просто. Що й ним засвербить в одному місці. Уве глипає у вікно. Той піжон усе ще бігає. Не те щоб біг підтюбцем так дратував Уве зовсім ні. Йому не було діла до того, хто як бігає. Але чого це треба робити з такою помпою, він ніяк не може второпати. Із цими самовдоволеними посмішками на фізіономіях, наче вони таким чином емфізему легень лікують. Усе, що роблять оті бігуни, швидко йдуть чи повільно біжать, це спосіб 40-річного Бовдора заявити всьому світу, що він нічого не може робити до ладу. І невже вже справді конче треба при цьому одягатися як 14-річний румунський гімнаст. Або як олімпійська збірна із санного спорту. Щоб просто 45 хвилин безцільно почовгати кварталом? У того піжона ще й подружка є. На 10 років молодша від нього. Білява шкапа, так уве її називає. Дриботить по доріжках як п'яна панда на підборах. Довжелезних, як гайкові ключі, з розмальованим, як у клоуна обличчям, і такими здоровенними сонцезахисними окулярами, що не скажеш точно, це окуляри чи захисний шолом. А ще вона тягає за собою одну із отих кишенькових тваринок, які часто зриваються з повідка і паскудять на бруківку перед будинком Уве. Вона думає, що Уве цього не помічає, але Уве помічає все. Його життя не мусило бути таким. Крапка. «Може, спробуйте не сприймати все так близько до серця?» – казали Уве вчора на роботі. І ось тепер Уве стоїть перед своєю змащеною кухонною стільницею. Це не те, що треба робити у вівторок після обіду. Він дивиться з вікна на такий самий будинок навпроти. Туди тільки-но заїхала родина з дітьми вочевидь, іноземці. Він ще не з'ясував, яка в них машина. Точно, щось японське. Помагає їм Бог. Уве киває собі, наче він тільки-но сказав щось, з чим він цілковито згоден. Дивиться на стелю вітальні. Сьогодні він збирається вкрутити туди гак. І не просто якийсь там гачок. Будь-який консультант з інформаційних технологій, котрий всюди базікає про діагностику програмного коду і про один із тих унісекс з кардиганів, які вони всі змушені носити у наші дні, вкрутив би перший ліпший гачок. Але гак, уве, був міцний, як скеля. Він вкрутить його так надійно, що коли будинок будуть зносити, то гак триматиметься до кінця. За кілька днів тут з'явиться якийсь зарозумілий агент із нерухомості, з вузлом на кроватці, завбільшки з голову дитини. І торохтітиме про потенціал оновлення та просторову ефективність. І цей покидьок може думати що завгодно про Уве. Але він і слова кривого не зможе сказати про гак, який вкрутить Уве. У Вітальні на підлозі стоїть один із ящиків Уве з корисними речами. Так вони розділили будинок. Усі речі, куплені дружиною Уве, милі або домашні. Все, що купує Уве, корисне. Речі – які виконують конкретні функції. Він тримає їх у двох різних ящиках – у великому і маленькому. Цей – маленький. У ньому повно гвинтів, цвяхів, наборів гайкових ключів і тому подібного. Люди більше не мають корисних речей. Вони оточують себе всіляким лайном. У них є 20 пар черевиків, але вони не знають, де лежить ріжок для взуття. Повна хата мікрохвильовок і пласких телевізорів. Але які дюбелі підходять до бетонної стіни, вони не скажуть, навіть якщо приставити їм канцелярський ніж до горла. У ящику Уве з корисними речами є ціла шухлядка з дюбелями для бетонних стін. Він стоїть і дивиться на них, наче це шахові фігури. У нього немає проблем із дюбелями для бетонних стін. Речі мусять дочекатися свого часу. Кожен дюбель – це якийсь рух у певному напрямку. Кожен дюбель має своє призначення. Нині люди не мають поваги до гідної, чесної функціональності. Їм достатньо, щоб на екрані комп'ютера все виглядало гарненько і рівненько. Але Ува усе робить так, як воно має бути зроблене. У понеділок він прийшов на роботу в свій офіс. І вони сказали – що не хотіли повідомляти йому про це в п'ятницю, бо це могло б зіпсувати йому вихідні. «Вам не завадило б трохи збавити темп», сказали вони, розтягуючи слова. «Збавити темп». Що вони знають про те, як це прокидатися у вівторок, не маючи більше жодної мети, зі своїми інтернетами і кавою еспресо? Що вони знають про те, як брати на себе хоч трохи відповідальності?» Уве дивиться на стелю. Примружується. «Важливо, щоб гак був у центрі», – вирішує він. Він стоїть, заглиблений у роздуми про важливість цього всього. Аж раптом хід його думок безжально перериває довгий скриготливий звук. І поза всяким сумнівом, це саме той звук, коли якийсь телепень здає назад, сидячи за кермом японського автомобіля до якого прилаштований причеп, що шкрба зовнішню стіну будинку Ува.